Doina pentru taina urgiilor. Doamne, când întâiul înger a trâmbițat, o grindină de foc și cu sânge amestecat pământul l-a îmbrățișat, l au ars și l au incendiat și pustiul peste a treia parte a lumii a semănat. Doamne, când al doilea înger a trâmbițat, un munte de foc în mare s-a aruncat a treia parte din mare în sânge s-a schimbat, Vapoarele le-a sfârmat și tot ce a fost viu morții s-a dat. Doamne, când al treilea înger a trâmbițat, O stea uriașă de foc peste izvoare și ape s-a lăsat, Le-a amărât, încât oamenii să moară de sete și amar i-a lăsat. Doamne, când al patrulea înger a trâmbițat, Soarele, luna, stelele, lumină n-au mai dat, Întunericul morții peste lume s-a lăsat, Iar un vultur cele trei urgii mai rele a anunțat. Doamne, când al cincilea înger a trâmbițat, O stea căzută din cer s-a arătat, Cheia fântânii adâncului i s-a dat, Scorpiile au ieșit, peste oameni navală au dat și i-au înțepat. Doamne, când al șaselea înger a trâmbițat, cei patru îngeri s-au dezlegat, o oaste de cai de foc s-a arătat și pe toți și cu săbiile lor i-au secerat. Doamne, când îngerul curcubeului cu o carte în mână a strigat, cele șapte tunete. Porunca cea mai de pe urmă au rostit-o, și pe cei rămași i a înspăimântat. Doamne, când îngerul al șapte le-a va trâmbița, taina cea din veac făcută o va dezega, și toate urgiile, sfârșitul lumii îl vor semna. Doamne, cartea din mâna îngerului curcubeului doar și tăi o vor lua. Dulce ca mierea cuvântul Tău din ea li se va părea când o vor gusta, dar amarul morții în pântece îl vor avea. LACRIMA PENTRU CUNUNA ASCULTĂRII Doamne, cununa ascultării, cuvântul Tău, noi cu multe jertfe am păzit, de aceea glasul Tău duios, cald și îndurerat, în bolțile bisericii din inima noastră a răsunat, ca semn că în adâncul inimii noastre ai stat însingurat și ca pe fiul risipitor ne-ai așteptat.